Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, mirë se erdhën në emisionin ton Rruga drejt Allahut. Takojmë dhe sot në vazhën e misioneve që jemi në moralin praktik. Folëm në misionet e kaluara për dy cilësi në moralin ton praktik, folëm për turtin e bujarisë. Nësa sot kemi zgjedhur temën e durimit. Pse është e rëndësishme durimi në moralin e besimtarit në rrugën drejt Allahut? A ka durimi një kufi apo jo? Këto dy pyetje dhe pyetje të tjera do të vinë më pas me lejen e Zotit doti jemi në studio me Hoxhën Ton Sipërher, emi sa mirë se erdhot, Allah më ndëroft. Mirë se jai, Allah të shpëlfit. Allah më ndëroft. U vazdojmë në vazhdimin e emisioneve tona për moralin praktik një të një të një në jetën besimtarit. Mbasi kemi folur për moralin teorik, rëndinetin që kishe besimtarët duhet të kanë fort mashti. Jimi në emisionin e tret të moralit praktik Hoxh. Folim për turpin, bujarinë, lidhjet e tyre që burojnë nga një njëra tjetra, nëse sot në të flasim për durime. Allah në gjelën gjerën e falenderojmë dhe kërkojmë prej ti që të në ndihmën dhe të ne e për sukses dhe vje pra tonët në të ne i pranën. Si kur që lusim Allah më nërës në paisë me moral të mirë, me vërtyjët e lartë dhe të në ndihmën në rrugën e pastrimit tonë nga gjdo vesë dhe njullë që në shumëtën para njerës dhe para latë fëllimishtë. Të flasër për durimin do të thotë padoshim se është e, mendoj është një temë jetësore, nuk është një temë që i takon një kapitulli të caktuar. Ase ka tema që i takon një kapitulli dhe nuk mund të barto në kapitullin tjetër. Por durimi i takon çdo kapitulli të jetës tonë, çdo lëvizje që ne bëjmë në jetën tonë, patjetër se duhet timit të shoqëruar me durim. E, në një teatër si zakonisht e, njerëzit kur flasin për durimin zakonisht atë e kuptojnë në borsta shembull të caktuar e jo në borsta burimit të tij. Andaj për shembull kur i thuat diku dikujt çfarë është durimi, thotë po durim është kur vdes dikush apo doon ky shembull. Apo do të në kan ose durim është për shembull nëse i smur të dorash, të të përmbahesh. Realisht dikta një shembull i durimit O po ne ka është vetë durimi ai që ne ne e kërkojmë. Andaj ë uh, durimi në Kur'an është përmend më tepër se 100 vende. Këtë ati dhe ati dhe këtë që të kam për shkak të rancisë së tij dhe lloj-llojshmërisë së tij, dhe për shkak të nevojës së madhe që njerëzit kanë për ta. Dietatorët e Islam kur kanë fjalë për fen Islam, për Islamin në tërësi, uh, kanë bërë ndarje të ndryshme, varësisht nga kënde që janë qasë dhe varsisht nga regullat dhe kriterit që i kam përdojnë për këtë ndarje. I poshtë një ndarje shumë interesant dhe ndërruar, që e bën Ibn Kaimi Rahimullah, dhe pa dushim i referohet mendimit të djetarve, duke thënë se islamin tërsi ndatë ndësh. Që ka këfe e madhe, e gjerë, e thejlë, dhe më nënë me dispozita regullat e shumë, ta e kështë të më radhë, ndatë në dy pjesë. Njëra është, Gjysh me e saj është, dorim, është durim dhe sa gjysh me e saj është falenderim dhe falenderim. Andë njeri në qofë se e përfil djetën e ti është shumë interesant se gjithës situatë që ne i kaluim pësatë, gjithës situatë që kaluim pësatë, pa më varësirë që farë është e, drushum, ose kërkohë të jemi të drushëm, ose të jemi merë njëhasë. Falenderur dhe Allahu Gjela Gjela Luhë. Gjitha këto dhe shumë të tja që ne do t'i shërujme merë në Allahu Allah, Gj a rëndësit e mëllat të durimit. Por, reali është, qëfar është durimi? Atër, ne më ndehodsh, e pështë në thënë dhe s'ke përmundo dhe në emisionet dhe tjera që është qëjtësi suksesit në zdove e për të jetës njëriut, por, në do nëmi përkuvëzimin të uaj zakonisht në e si e të qertësimin, koncepti durimit në mërërin praktik njëtën e besimtarit. Me të shumë që në cilë ne e ta përmban veten e tij nga veprimet e caktuara. Dhe gjithashtu është ë një fuqi që e shtyn besimtarin drejt veprimëve të caktuara. Edhe pse më tepër do të thotë durimit i takon që i lidur Për të jetë i lidhur me fialën përmbajje. Përmbajje nga se njëri ju përmbahat dhe e kufizon vetën e ti edhe kur është në mbrojtje, por edhe kur është në aksion. Për shambull, në qovë se një duhet të fali namazin e që këzërojt aksion joni, nuk është përmbajtje, është aksion, nuk mund të realizohet kjoj aksion, pa u përmbajt njëherë nga dy sëgjirat të saktuara ane kërkohet për mbajtje për shambull, nga, uh, të liruar rrugën e veprimit të përmbahemi për shembull nga humbja e kohës të përmbahemi për shembull nga epshi të përmbahemi nga uh, të ndajurit me shoqërinë që mund të na pengon në falën e namazit andaj uh, këto obligime nga njëra mund të pengohat nga disa gjëra që ne i zëjm rrugën këtyre obligimeve me ato veprime pra dhe përmbahemi nga këto veprime dhe përmbajtja e kësaj veprimi është sabër. Dhe sabër sa i cendë vendos pengjesat dhe vendos pendat, apoçë mos dërvojin pengjesat, që tu ket mundi lirshëm obligimit ta kryen siç duhet. Rrugën e vet do ta luajnë rolin e tij si duhet. Është edhe edhe në rrafshin e akcionit përmbajtja e ka kuptimin e vet. Por edhe përball, domthonë të ndaluarave që nuk duhet të jemi e, nga ata që i shkelim kufit e zogjeve ola, atë këtu na duhet durimi. Ashtu ne kaumojsi pa durim. Prandaj, nëse e përcilim drejt këtë përkufizim, përkufizimin e moralit, përkufizimin e, e virtuteve tjera, ato kanë kuptim ndoshta të ndërrëshmëni me tjetrin. Mi po e kanë një emërues të përbashkët. Emëruesi i përbashkët i të gjitha këtyre është që njeriu ta bëntë të disiplinuar Apo, që taluan rolin e ti, përsi në ka në këtë botë si duhet. A në gjitha këtu jenë mekanizma që i ndihmoj një një jutë, taluan këtë rojtë si duhet. Përne, a ka sabër në gjenët, nuk ka nga se nuk i duhet. Si duhet sabër. Nuk i duhet, absolutisht, se s'ka blighimet, nuk ka ndaluara. Nuk duhet i duhet, kër është ndaluar të hatë, anaj dora mësë ha. S'ka më ndora, bërë qëfar të duash. Atë që nisi këtë botë, ndaj këtë botë ne munduam, Allahu Jellalu Elai ka dhënë këto gjëra, ne ka dhënë këto këto këto virtyte, na na na ka, ka mundsuar që të pajisem me këto vlera, po ta lutim ndral. Andaj durimi për shembull, sot njerëzit mund ta cilësojnë njëri usi durimtar të madh dhe mund të marr edhe ndoshta çmime të ndryshme për durimin që e ka bërë. Për realisht, nuk e kalohet të rullin këtë bot për shka ka aratër, qëfar kuptimi, ko dhurimi këto. Dhurimi duhet, durimi, turpi, modestia, gjitha tjera që ka mund të përmandim, ato, nga vlerat e, e morojt, të gjitha këto duhet në ndihmojnë në këtë rrugë, dhe qëse nuk kemi këto atërë, nuk kanë kuptim caktuar. Ajo pacënde kemi zgjeduar si temp moraliton në rrugën e të drejtës. Po, padyshim, po se për po, në, në rrugën e detajuar na pa duan. Padyshim, po. Ne jemi në atë fazë huxhthamën që në pjesën e dytë të ciklit të misionit nuk e tërthallat për të ndihmuar në marrëdhënime të tjera në rrugën tonë e durimit është po, paci. Pacientë kemi në marrëdhënime të tjera. Pëtatë. Si çdo moral tjetër praktik huxh na ka sjellë që ato kanë pas pozitë të vlerë të rëndësishme që pandej ne e kemi trajtuar. Durimi çfarë pozitë vlere ka në rrugën tonë të drejtë Allahu xh. Uh, se përket uh, raportëve tonë me Allahun Azogel, ne e dham disa shenja që japin të kuptojnë rëndësin e dorimit në këtë fush, në këtë drejtim, në këtë shteng. Uh, njeri ju është i kriuar, do të thot, uh, i dabët, është i dabët. Dhe djetarët u khulik al insanu daifa, Allah o thot, është kriar njeri i dabët. Uh, Sufjan e Theu Rahimullah thot, i dabët përbol e pështë të ti do të nëriu në çoftë përballë me ditë që doni për ti është i adopt. Gjinizot, si. do komunsi. Do thotë në atë moment në në fuqia intelektuale i humb, fuqia morale mund të humb, fuqia karakterit mund të humb. Dobsohen, gjitha këto fuqi dobsohen përballë një epshje që ka përballë vetë. Dhe kjo kjo është pika e adoptë njerëzit. Sa është i adopt përballë epshet e tij. Po marshi çfarë lloj të epshet përse domat? Përballë epshet e shfaqet. Dhe, e, në rrungën e talat, kjo dopsi e dhëmë të në shumë. Kjo dopsi e dhëmë të në shumë. Për ndaj, i duhet një fuqi ekstra që i ndihman që mas të dopsot në këtë rrugë. Në këtë rast, delshesh fuqia mm. dhurimit. Dora fasbir, Allahu Gjallahu Ala, Sari, ka dhëmë pejka përshëmë, bë, bëhu i dhurua shumë. Dora, dhe si kur si e përmenda maherët, Nëmeti përse 100 vende në Kur'an është përmendur durimi? Është përmendur durimi në, më, në mësë 100 vende në Kur'an? Është përmendur në mënyrë urdhërore, fasbir behidrushëm, ose duke përmendur vlerat e atyre që janë të durueshëm, inna llaha ma as-sabirin, Allah është në përkrahje të atyre që janë të durueshëm, Allah është me ata që janë të durueshëm, pastaj se i dën Allah xhallahu ata që janë të durueshëm. Pastaj vet i dërguarit, sosëm ka thonë kujt i është dhe ndurimi, i është dhe një begati shumë e madhe. Pastaj, Allah Gjallaj Gjallu, njerëzit më të debat shumë, më të dashët e ti, i ngushlan me dhurim në sprovat e kësa jetët që ata balavacohen me këtu sprovat gjatë përhapës në misionit, gjatë ecës në rrugë në tynë, gjatë përhapës se fjallës Allah të zhelë, kanë probleme, kanë svida. Allah Gjallaj Gjallu, i gjithëfëqesh më i si. cilë, ka mundë si të ndihmanë, Komo ditë ato pengatio largon me lehtësinë më të madhe. Mirpo ndihma e ati si pothuajse për kraje më e madh çlodhe apo është pasbir. Në çës turan, këto do të dajë për krajan time. Këto do të dajë fuqin tim. Këto do të do të dajëm mshirën. Të gjitha e gjënd që veturon. Prandaj edhe veti me Ka imrahimullah të rjetën kët botë. Thotë e dhunja sabru sa. Kët botë, kët jeta është durim momenti. Çasti. Po durohet në atë moment e kallove. Fej alha taa. A tërëndaj mënoj që ta bësh këtë Ndurim jetë. Durim momenti a, shëndroj e pra në a durim dhej Allahut Azuzjeri. Për shambull, njeri ju në momentin sa këtu kullak mundi që që anës të janë tërë, banë sabër, kalën e, harrot. Si me më stimullu në durimin e momentin sa këtë? Kjo është? A tërë motivi që e bën njeri ju në tët i nërushëm. Janë të ndryshme këtu motive, por para se të kalit e kjo Ne jemi duke folur për durimin, në raport me Allahun. Dhe do të të kuptojmë ti. Të vlerë apo. Mirë, ne vim këkimo vona ato tëre. Ëh megjithëse për problem për durimit, ai të çkënahesh me Allahu Subhanallahu Teala. A ka durim kufi? Nuk po kuvisi më gjithasë. Durimi ëh s'do një mund të përshtatëm për sa. Unë dëroj të them nëna tim, baba im, tim durim me gruntin, me fëmitë e mi. Zdroj mama. O vjen në momentot plaça. Këta ja. durimin kufi, thëtët? Pa në <laughs> ja. kësune, këmë në kërëdhëtët? Jo, unë menaj që duhet e, të kuptëm drejtë durimin. E pas taj, dhe kuptëm se durimin nuk ka kufi. Por duhet kuptim durimit. Se nga një njësë në mëndoj se durimi ka të bëj, dhe më thonë, durimi ka të bëj me dëpsi. Me, me mos ragim. Ka, jo, nuk është këtë durim. Durimin mund tjetë dhe kërri aktivti, duran. Se përsham njëri cili, E, e reagon në moment të caktuar. Dërgimi i tij është i matur, sa so për ta mbrojë veten e tij, po nuk shpërthen, edhe ky durim, nga se me çka, me çka kontrollohet ky reagim? Me durim. Po mos ket durim, do të shpërthente në çdo rritën. Dhe edhe un kur reagoj ndaj ndaj ndonjë padrejtie, edhe kur e mbroj veten tim ndaj ndonjë sulmi, edhe kur e kërkoj të drejtën time, edhe këtë bëj me durim. Nga se e bëj në mënyrë të matur, nuk shpërthej, nuk kërkoj diç përtej të, të drejtës sime apo nuk hakmirëm 10 fesh nga ndajati që më ka bër për shkakun një padritë të caktuar andaj menaxhimi dhe kontrolli i reagimeve të mbot më durim nuk bëhet ndryshe prandaj nuk ke durim e gjithmonë të thjesht i struku në një çësh në një, një, një, një sku të caktuar dhe aty të të, të, të pritësh godit nga njerëz kjo s'është kërkuar ashtu ka se kërkohet durim aktiv durimi aktiv është kur punojmë dhe i durojmë sfidat as provave Për shembull, në familje, a është e kërkuar që të respektosh prindetu, po, është e kërkuar, të tu, kërkuar që eh, të respektosh prindetu. A është e kërkuar gjithashtu që ë ta merr mësh familjen të, të ndanë, nganjëherë që duat të ketë konflikte apo më së premendë dhe dhe dhe, dhe bashkortës fëmijëve ka mosi këtë problem apo. Okay. Dhe ti duhet të menaxhosh këtë situatë, edhe këtu ti jep hukon, edhe këtu ti jep hukon, apo. Nuk domë të them që gjithmonë ti i përgjigjesh thirrjeve të prindërve. Por edhe ju jo që gjithmonë i përgjigjesh thirrjes së familjes tunde. Dhe mesotona që ti e ndjen këtë drejtë, du ka dhënë çdo kujt hakun, do të duke e ndal nga njëra te kufin e prindën tën ose gruan tën ose fmin tën, apo dhe moti e për të hartuar edhe më tutje, që mos të bën kjo shkaktor që të shkputësh aportet, kjo bëhet më durim. Kritorimi a kthi? Po, durim a kthi nga tradicioni nga njëra për shemb çfarë bën? për një padresi ose për një shpresion, pa nevojë të kanë nga ana e ndonjë të afërm, prendo apo çka do të thotë, apo mungesa e durimit këtu bën që të shkputim përjetësisht. Jo nuk themi kështu, e them reago, reagim të duhur në moment dhe vazhdo me tutje. E si të vazhdojë? E ç'këtu durimi? Atë këtu. Po, ne themi, po dura për vazhdimë tutje. Do të shoqëro reago, reagim të, të duhur, të urt në momentin e durr që duhet të të reagojmë. Prandaj edhe I dërguar disa oseën për shemb, okay. uh, kur uh, ka marr pjesën e luftës kundër armiqve të tij. Nuk mendim se në këtë rast ka çirëdhushëm. Ka qenë, nga si është përmburrë rregulla të saktuara, nuk ka vrarë atë që nuk e ka nuk e ka vrarë. Nuk ka luftë, këtë edhe këtë e durem. Unë reagoj, reagim të durr si msofia më ime. Por edhe kët reagim un jam i durrshëm. Pse? Qase nuk shpërthej, nuk hakmiren për ti kufiveve. Nuk, nuk, nuk, nuk e të i kalaj kufirin e të kërkuarit të drejtësime. Andaj, se kur si o përmën e majhë, kontroli e më këtë rast, që shumë njerët e hombin kontroli në këtë rast, është i menagjur me dërim. Përnda edhe këtu e më i drushëm. Përnda edhe nuk mund dhemi se ka kufi. Nëse në që se të themi dërimi i ka kufi, atërebi e se tash pasi me, Mendo, të ashtë pas një kufimi, dhe shpartaj dhe shpartaj dhe dhe që fa ndodhen. Jo, d Durimi kërkon që të na bën të matur dhe duhet të jemi gjithmonë të matur. Sikur dikush të thotë si për shembull, a lejon ndonjëherë të të shih mendur? Po lejohet kur se të thashë jemi mendërt apo. Të jemi në në motor si a lejon ndonjëherë ona për shembull ndonjëherë, am lejo të gjysmë ore për shembull të ushtroj dhun. Po lejo dhun asnjëherë kur të lëhuar. Po lejohet asnjëherë. E syt ja bëj. Reagimi dhe kërkimi të vetës e kom në nevat. Në kësht përdorimet. Dhe hapitunimet. Nga se, për shambull, a është do mos është mëreshtë kërkimi i të dretëtime i kurduar me dhunë? Jo, unë e kërkëj të dretëtime, por dhunë nuk bëj. Edhe kjo është për durimit durimi që du të kuptim. Pra daj, a, shpërthimi, arroganca, rebelimi, dhuna, gjithë në në të refëzuara. Dhe gjitha këto vinë, dhe më honë, në konciderat atëherë kërni i themi durimit mjaftën. Dhe mënë. E nuk duhet të thimi asë njëherë, nuk duhet kur t'imi të dhënë shumë, nuk duhet t'imi kur arrogant, nuk duhet t'imi kur t'pa edukuar në e të të tira, por duhet t'a kërkujmë të dedendonë dhe t'a mbrëjmë të dedendonë në mënyrë të matur të ursi kështë t'a mësën feja jonë. Dhe gjitharë kur këtë e bëjmë në mënyrë të duhur, nuk jemi asë njëherë të dhënë shumë. Ma dje, i të reguarë Isau Salim ka marë pizë në lufta dhe s'ka q dhe kjo edhe kjo është kjo kjo është arti i, i, i silljes ata t'dërguar zotë. Në luftë ka marr pjesë, por ka rregulla, ka dokot, ka sillje. Edhe edhe në luftë mi njerëz, besimtar. Edhe në paqe mi njerëz. Edhe edhe edhe edhe, edhe kur japim mi njerëz, por kur marrim mi njerëz. Edhe so njerëz nuk din ti njerëz pozicion të caktuar. Jasht asaj pastaj sillen me sikur s'ta zaharaka zotë ndrohet, andaj nuk duhet që, që ta instalojm në në në trulin ton apo sikur se na është programuar gabimisht në vetën tonë dhe në nënvedijen tonë se të sobri ka kufi. Josov, ja, durimi në ka kufi, gjithë mund në duhetaj. Por tjetë aktiv. Por tjetë aktiv edhe i menagjuar si duhet. Kur bëdhe durimi, i pa dëshiruar për moralit, ose a mund të bëdhe në njërë, durimi i pa dëshirushumë moralit besimtarit? Ta shkëtoj kemi dy kuptime. Durimi si vlerë gjithë mund është i dëshirushumë, dhe duhet tjetë i tjetë për besimtarit. Në shkëtoj mirë pa uh, uh, të ushtruarit e ti, së dhe të këtu e mund tjetë i hidhur. Madje durimi gjithë mund është i hidhur, e se dhe emne ka të hidhur, apo, si kurse, dhe dojtë, e sabru murrën kësmi hi, apo, se buron nga, nga, nga, nga kuptimi të hidhurës, apo, përndaj edhe është i hidhur gjithë mund, nuk mund tjetë i embel, nga se gjithë mund kërkurë të ndalë, është të po është kurjeti në aksjën, përndaj zekur në është i hidhur, por jo durimi, si durimi por nevojaportë po po ajo që ka shkaktuar apo na bën që do të jetë ngani i shkuar me me idhsi por ajo idhsi apo apo duhemse nuk prek në kufit e raporteve të rrobit me Allahu Azhgal nuk prek në kufit e e besimin ton nuk prek në në në në në paitimin ton me caktimin Allahu Azhgal nga se ajo është fushë tjetër është më den tjetër sauri kot bøktë Përshambull, asë kusht nuk mund të të të të se më menjën kur i vdes prindës, i vdes djali apo të sidhë njësi kurse kur ka, dosëm. Ka është të keçmenduri, nuk mund të punë këtë, a të shimë se ka kapluar, mërzia. Mirë po, kjo mërzia dhe kjo i tësi nuk duhet që të idhëtën dhe fushat tjera. Sa njështë nuk, nuk mund të menagjën këtë i tësi dhe e vërshanë pasaj, vërshanë. Edhe pasaj prekë edhe fushat e, e tjera, nuk duhet jo. Ja. Duhet idhësia që nga përshkan, apo, apo ndjenja e hidhur që nga përshkan, në meni ku ne durojmë në fursht të saktuar, përbal një një një njërët të saktuar, përmbani një sëpojt të saktuar, duhet të mbet e kufizuar aty. Një për shambull, njëri ju, ndinjë kënatësi një besim Allah në zë gjellë. Mirë po idhësia sabret atje, në fursht saktuar, bartë edhe ka, ja, nuk duhet. Këto është gjithë mund kënat Kto gjithmonë duhet t'jemi të kënaqur të pajtuar me Allahun xhelalu. Nuk duhet t'jemi, do thon, po më, më ka vdek, anë të ka vdek, ti ti më të vdek kur marr. Po kështu të bëjmë me Allahun xhelalu. Mos thy kurfir. Po. Andaj sa njërë për shembun duhet që në rast kur spravuan elën namazën. Ku më voltar? Skam. Skam si më fal. Si ka që kam këndot. Po namaz diçka tjetër Allah. Namaz diçka tjetër, namazi si kur zë gjëra të tjera. Do thon, apo çejë kam ndot, as frymëzu me morrëm. Ajo as kam ajo as kam në natyrshme frimare nuk ka të bëjmë e së provën. Nuk di njëri që ka ha, a, a, a e ka ndalë frimën e ti, dirëso ka e në së provë. Ajo njërë të në tërshme e shkon. Edhe durimi ndë allatë o gjenë, njërë të në tërshme. Për ku në zi? Kjoja durim është aji që e, e minimizan atë të hidhur që në ka kapluar. Dhe durimi uh, në esencë në esencë është i hidhur. Nëse ka të bëjmë e gjertë hidhurra. Por durimin në kuptimin është ai që e këtë të të t A nuk kanë që të kalon në fushën e tiana ku nuk bën të prekat tjetër, nuk bën ti idc-n, edhe fusha të tjera sigurisht se tash është raporti Allo, nërë, Mjërë, në do të dhim me Allahun që leualla kështu më radh. Allahun e rojti. Mirë, do vimë me lloj të durimit, stimulimin, motivin, por në pjesën e dytë mbas e shkëputim në pjesën e parë të misionit. Shkësojmë inshallah. Në Armish shkëputim për të marrë opinionet lidhje me durimin me besimtarët dhe kthehemi pas si në studio për të vazhduar bisedën tonë në muralin praktik, ne po flasim për durimin. Atëherë njeriu ka disa motive për durim. Një nga motivet kryesore për të duruar është përfituar për, për diçka. Si për shembull, ai mund të durojë në një ambient pune për të fituar rrogën e tij. Ai mund të durojë në ambient shkolle për të fituar notën apo opinionin e tij. Por çështja kryesore që unë pratoja të flas është durimi në bazë të besimit. Njeriu duron nga arsye të kryesore është për të fituar krenesinë e të Madhit Zot Allahu Xhenxhel. Xhenxhel alaihum. Aka ku fi durimi normalisht që durimi ka kufi. Për shembull, po ta karsojmë shpërën e Imam, i Imamit të madh Imam Shafiut që thotë njeriu kur duron shumë bën duke si gomar. Atëherë njeriu duhet duroj. Po për çfarë duhet duroj? Ai duhet duroj për të arritur kënaqësinë Allahut. Në atë moment që durimi i ti tij kalon dhe prish rregullat dhe harmoninë e tij fetare, atëherë personi duhet kundërvjet jo në formë të keqe, por në formë të më të arsyeshme, në formë të më të bukur, duke arsyer tuar, duke logjikuar dhe jo në mënyrë të thonshme. Si fitohet durimi? Atër, durimi fitohet në disa mënyra, nuk mund dalim të këtë gjitha, po mënyrat kërësore është do më tonë duke besuar, duke ledzuar fjalën e më të madhit, se vëse vëta më tu mund që shpreje dhe që të si, da i mund qëtë motivi kërësorë për njërju tjeti durur. Se duho të durur njërju? për mendimin tim si duke folur në aspektin e një besimtar shumë të shumërzish që njeriu të durojë sepse uh, vetë Allah thot në Kur'an se Allahu padoshim që i do durimtarët. Është shumë e rëndësishme që ne të besojmë se ne jetojmë në një botë e cila është mbushur me sfrova të besimit. Prandaj shumë, në gjithme, shumë një riu të, të vetën e rëndësishme është që njeriu të kontrollojë veten e tij pasi durimi në vetvete është aftësia e individit për të përballuar sfrova dhe për të festuar kën, kënajsinë e Zotit. Ka dhe mendos se shumë e rëndësishme të ruaj durimin. A ka kufi durimi? Normalisht durimi është një, një një koncept shumë i gjerë në, në edhe në fe, por edhe edhe në anën e, e fushave sociale. Për shkak të durimit mendoj se duhet të jetë në në masë të dur, pra se normalisht njeriu përballet me sfprov të mëdha, patyshim që duhet të shpalos durimin e tij. Si fitohet durimi? Uh, për mendimin timë shumë të rëndësishëm që ne në radh të parë të besojmë se Allahu ose ai që mund t'i dhuroj uh, durimin robit të tij. Pastaj është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë shkaqje, dhe një, një për shkaqje kryesor është uh, njeti i uh, qëllimit i besimtarit për të bërë priturmtar. Pastaj është er, e nevojshme që ne të ushtrohemi vazhdimisht për të fituar durimin përballë provave. Pse duhet të durojë njeriu? Ashtu si thotë fjala e urtë shqiptare, i duruar i fituari, mendoj se durimi ose vetë përmbajtja. Jem një lut shumë shanse për të marrë gjërat më mirë. Do të thonë një i që nxiton dhe nuk duron, shpesh herë ky një i del i humbur. Del i humbur, nuk del i fituar, del i humbur gjithmonë. Po thuajmë gjithë ta rast një i që nuk duron, e humbet durimin, e humbet vetë përmbajtjen është një i që zakonisht pendohet për veprimet që ka bë, kërkon që të rikthehet edhe një herë që ti i, i përmirësoj gabimin që ka bër, gabimet që ka bër. Si mendonin, ka kufi durimi po mendoj në, nëse do të flasim për nocionin e durimit që ka kafë apo s'ka kafë. Besoj se çdo gjë ka kafë. Edhe durimi ka kafën e tij. Për shëndetozot mëshëm një shemb ose me shemboj ilustroj më mirë gjërat. Do thonim, nëse një person abuzon gjithmonë me ty, abuzon, abuzon, abuzon, atëherë ti do ky i ka i, i ka thuy kafën e durimit që ti ke ndaj tij. Amon nëse një ras, dy ras, tre rasë ti mund të duroj. Amon nëse teprohen në gjërat, atëherë Kalojnë dhe ku fitë e durimit, unë betë ku fitë i durimit. Qëfar dhe të këshyllo një besimtarë me fitu durimin? Unë mendoj që, mendoj që durimi fitohat duke nejtë me njerës se e kanë të cilësi, cilësin e durimit. Një formë, formë atë jetër besoj se duke letëzu për jetën e njerëzëve të mëdhejnë. Rezakon ishtë njerëzëve të mëdhej, njerëzëve sukseshëshëm, pëthuji se dhe në gjithë jetë shkrimet e të të të të të të të të të të Por vetë shikojmë, flasim të jetën e dietarëve, jetën e shkencëtarëve, më jetën e njerëzve të shquar, i gjinë njerëz të durueshëm. Duke mbyllur nga jeta atyre nga përvoja atyre, duke pasur se si ato kanalizuos suksesin e jetës, them shtyhemi të fitojmë durimin si një cilësi e mirë dhe e humbur e besimtarit. Të ndërmërmi që miqëtur përsëri në studio për vazhduar bisedën tonë në muralin praktik me durimin, po flasim për durimin. Në fillim përmende është që njerëzit janë mësuar zakonisht që durimi ta shohin vetë kur vin fatkesi. Kur ndodh një vdekje, kur humbi një pasuri, thotë duhet më duru, s'duroj dhë dot tek shumë radh. I thaj që nuk është kufizuar këtu durimi. Atë kush e kufizuar ose më thën, aka kufizimin vetëm në tëa po si? të tjera dhe nësë ka apo si. Këpyte kot bëjmë llojë të durimit. Një lloj është ai që përmendet. Ta bëjmë durim timi të, të durushëm në raste sprovë të ndryshme. Qof me vdekjen e ndonjët e aferme, qof në ratët e smundjes, qof në rasët të humbet të pasurisë, varfrisë, e kështu me rath. Ndaj, kjo është një loj i durimi që duhet të vëjmë savër. Por nuk është kjo durimi më i lafdruar. Nga se në këtë loj durimi njëri nuk është akteri kryesor. Ka dhe të tjerë, si kurse janë kafshët edhe që durojnë. Për shembull, Allahu xhall ka bërë që gomarit të duran kur goditen, qase s'ka çfarë të bën. Po, nuk duhet njeriu që të mjaftohet me këtë durim, që në këtë është pjesmars edhe me të tjerët. Por duhet të dalluohet, sikurse ka dalluar Allahu xhall njeriu nga këto të tjera, ka privilegjuar. Andaj durimin ne apo mundi që të të dalluohemi. Në qoftë se ne mbetemi të durush vetëm kët rast, atëherë po do të jemi se nuk po dalluohemi. Po, a në cëtë në lojt e tira që e bën njëri unë të dalot, e përsa kjoj treti ka më të të dalot, që duhet të, të, të, të, të sheroj, mm -hmm. por ka di që e dalon rënsisht nga kryes të, të, të tira. tira. Durimin e kryin obligimin e dhe Zotë i Gjellegjeralu. Por të falë duhet durim, mm -hmm. duhet të sabër. Por të agjeruar duhet po, të sabër. Por dënë sadaka duhet të sabër. Nasi në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Nga të folër e japë zëqatin, e japë sotakon. Në haqë me shko, dhëtë sabër. Rëqenë dronë këtu është kokë të bënë e këtë, këtë, këtë lëvejshë të... Dhëtë sabër. Përëndaj sabër në kryrën e obligimeve. Të... Rënës me të është prindit. Nga njëre i lodhur në në këndurin kërkes. Sabër. Dhe sabër dhe zbate e urnin. Zbate, zbate e... Duhet. Zbate e urnin. Gruja nga një mund tjetë e lodur, Për shkak buri, të burit kanë ne kërkesa të caktuara për ndonjë ushqim apo shkëdë në teatër sobë. Prandaj sobë kur s'açi bënin në krye obligimeve. E krye obligimeve. Apo dhe në këtë këto obligimeve, njëri korruk dole. Nuk kurse kushet në po, nuk kurse kushet 30. Nuk duam e kry. Zvon sobë. Kozi di. Atë kuptojm, ka mundsi njeriu mos më fal? Ka mundsi. Andaj këtu sobësh me ti për atësh vullnetare ndaj është lyur, Se po, për më shpëlyer lavdruar. Sa ke zgjidhje tjetër? 50 zgjidhje. Po po ja për parësi kësaj. Jo si rastim thonë. Po ju sjellim djekës. Sa zgjidhje tjetër? O dromos drom. Po ajo ka marr fund apo? A këtu mund mund të mos e rëdërushum dhe ta praktikosh obligimin? Po pa, pason pas pa dënimi. Përse si ka zgjidhje tjetër? Mir po është më tepër, do zot me mundësi zgjidhje. Durim në obligimet e Zotit. Po është me mundësi zgjidhje, prandaj edhe është i lavdruar. Dhe i dyti lloji i dytë, edhe këtu është lloj që e e e privilegjend dhe dallonin nga të tjerat llojin e çt përbohet nga të ndaluarat Allahu xhallahu i thotë kjo është haram kjo është bon kam interes nefse duhet ne pse kërkon përban stop nuk nuk e bëj dot nuk nuk vazhdoj me tutje nga se Zoti xhallahu i qet e ka e ka ndaluar a kam xidhje po kam një, mund ta bëj mund ta bëj nuk ka as diçka që madje edhe mund të shpotoj nga ligji mund të shpotoj nga çertimi ne mund të shpotoj mund Pa nuk e bëjnë, nuk e bëjnë nga se këtu e përmbajve të në timi nga shkelja kufirit për hirtë Allah o të mandënuarë. Dhe kjo është shumë i lefdruarë, shumë është shumë i lefdruarë. Dhe sabri të rritë, lojit të rritë, sabri është sabri në fatkezi. Edhe këtu njëri ju Mbele, mund të dëllënë, pëse nga se Allah o Gjallat Gjallat Gjallat Gjallat vë thëtë në Koran, kur fletë për luftën, apo, që është goditja reciproke Të i godet, të i godet, luf të është kërë. Dhe të allahë gjallahu ala, in të kunu të alamuna, fa inna umi alamuna kama të alamun, o të rgjuhun e minë Allahi ma la i rgjuhun. Dhe që fësa, u dham juve, apo këni dhimbja, pa aty në u dham një që kurse juve. Ata ka dhimbja, pa. Ane këtu njëtë barabartë. Pa hini njëtë, njëtëjnë. Edhe ty delgjaku, edhe ty delgjaku, njëtë është por përball këtij durimi edhe kësaj përmbajtje, ju shpresonin ditë çata nuk shpresonin. Dhe kjo bën më dallupë ty. Dy njerë janë të shtrirë në spital, dy të kanë një dhimbje, një të smunje. Apo, dha të dy të bëjnë sabër. Njëri bën sabër, për shkak se çfarë të bëj thotë. Tjetri thotë bëj sabër, ngase di se si kjo është provë nga Zoti xhallewala për të i pasuar mëkatët. Dhe on Abduray për hir të Zotit që ta fitojë kësrtulën. Ata dy tani ofrojnë për të dalluar në sallën e vendimeve. Apo, ndaj besimtarit duran durim të të përziderva. Darsa të tjera durojn durim të detyruar. Ne këtu janë llojet e sabrit që pa, dytë parti ishin në gradë më të lartë, këtë durojmë më thënë me obligimet e Zotit. Gradë e... më e lartë e sabrit është të duruarit në zbatim në urrave dhe nëndalim... ndalimin nga e, të ndaluarit. Pastaj vjen sabri në e... fatkeçi. Fatkeçia. Ëmë përmendi më, më përpara, thënë durimi është momenti ka po bëjmë thënë me pjesën e tretë të durimit, llojën e tretë të durimit, kush momentin? Momentin Një, par? me, e parë. Që me kohën e tretë atë. Ata tretë. Për shembull, vije ku namazit. Po. Moment e kryj namazin 5 minuta, mur fond, e kaqmo. Aha. Uh -huh. Ka os os moment. Po. Çë çë kërkohet të të të për shembull, çuzeni rdos është duke ështëikuar në te vetë. Po. Dhe kërkohet që thët e zonin. Kërkohet të, të largohet nga nga nga nga nga, nga Të shikuar të vezët, të falet. Këtu sa ku duhet për të bërë kjo? Moment. Ngritje dhe krem. Po po po e bën shumë mirë që të bën ta shfim uçi ku e bën këtë të, si proces atë zgjatosh, ka nevojë. Kjo është moment ngritur dhe mufun. Njëri u duhet të fjetur dhe bën alarmi për të ngritur telefonin më sonat. Apo mes e, vazhdimit në gjumë dhe ngritet për të falë sokoku. Moment. Nuk duhet një orë për mund ngrit njërë, nuk është procedura e të griturit nga gjumin një orë, është moment. Duhet të larguar e, plafin dhe të nginërë në komë, mërë fund. Kjo është sabri momentit, dhe mërë fale, masë asaj, qfarë, sa të është doshtë, mëmend vëllë qështë, po të duhet nuk është e fare. Edhe, edhe, edhe agjerimi, mëmend, mëmend, mes, mes agjerimit dhe prisht agjerimi sa ka, mëmendte. Futje ka fëngur, ose masë futje saj, mëmend apo nisë për të thënë shumë vëllai le të fare. Po normal, krijitë ta zhvendëm. Ke ke titë ta përbohet nga momentet. momentet Sikur se ne për shembull në në TV e shohim një fotografi të kompletuar apo okay. por ajë realisht është kompletimi pikave të saktaura, që e përbojmë fotografin. Apo <tër>. ne, ne nuk i shohim pikat, ne shohim <tër>. fotografin. Por ajë është ga pikat. <tër>. Një pikë e vogël është e ndarë në, në, në, në, në, në, në, në kod, domethënë të caktuar. Por në tersi ose <tër. të mos doshësh për dojë fotografia. Edhe edhe edhe jeta jon. Kjo mund mund kjo çast mund më, më duket interesant. Kjo moment më, më duket ajse, tjera, ajse tjera. Tjera, po të herë ajse të me këtu pikat e po formon imazhin të tek zogxhela, tash si po dal. Njëse si çdo moment do të shojuar me durim, apo dhe kë në për bën një pikë të saktuar, para mendoj jeta e tij si duket e bukur. Fotografia pastaj. Gjithë shumë shumë shumë e bukur. Resonë. Dhe gjithmonë Ajë është duke e zbukuruar ka zfografijë, tjetëri varësë është, dikun e ka zbukuru, dikun e ka shëmtu, dikun e qartë, dikun e pa qartë, dikun e t'i delë tërësit e shëmtuar, farënë e këtë pika. Andë duke o bazuar në këtë kuptim e përmene se durimi është qastë, moment, e kryinë si duhet shpëtanë. Jusufi a.s. mabonallat, moment ishte, moment kër e gruja e dëshë që bënde me të imarët, moment ishte. Më vësta in yhafulahi. Kursa po e ke punë, ka frikë zotën. Unë zëvoj këp, ai është moment. Nuk ishte plan, projekt, një javë me një, absolut. Ja moment. Unë greed gatuat i ko, e pshmtoi. Nga gjejmë do duhet me pa hamendur. Të kem bënë të mirës. Pa mand, po u hamendem, e humbëm shansin. E humbëm moment, e humbëm shansin. Atë pasai mund të të në sër për javën e një moment, e ka bënë pun mirë pastaj s'keshë kor Hamendes bënda. Ku jepun po, në, në Hamna kryva. Apo pastaj të mos sabato, at vije shejtani që të futë në gjumë sikurse. Jo kor, e, më ka marrë fund më. E, në Skopje nuk mirë me kat projekt fora. Mir po, përse na Hamende mi? Ne dhe nuk e zhvem qasen, ne e fuqizojm shejtanin për të na për të na sunduar. Dhe nuk ka goditje më e fuqishme për shejtanin se së Moment. sa fizimi momentet. Moment. So mat për Hamendes, ai e fuqizojt më tepër je ja, për të hapsin me madhe, për të solimuar afën. Dhej, sabri, është moment. moment. Këtë moment, që të shë motivi që më shtyn, dhe që më vërtë të afydoj luftën, qëftë me nefsin tim, qëftë me sheitanin, motivi kryesor që më, më nësër, përveqë të temi besimi e për të të të, për që më më ndimon, që më të kapë momentin e partë, në dure. Motivi kryesor, që neve muslimane besimutarve, në shtryen q Besimin e në në të zë gjëllë. Nga se besojmë se për tërë atë që Zotë i ka kërkuar timit të dërushëm, qoftë në krynë obligimeve, qoftë në të largurin nga të ndalëuarët, qoftë në fatkeci, në gjitha këto rase, sa arë kërkuat nga i timit të dërushëm, në i fitojmë shumë. Në qoftë si të uvët një rivot, për shemë, në sa herë, nuk këra ganë, por e i durushum përshdo dhurim që e ke bërë, nëjt përcilim si komision një obdit. Apo? Përshdo për dhurim që e ke, e ke nga 100.000 euro. A do të... Ja, absolutisht. Absolutisht. Më kujtohet njëherë, do të të... Në një ven për vendeve të diktaturës fatkecësht, do të njerëzit u kështë hjur frika në palc nga u dheci. Ka pasë venë, ka qenë Shqipëria një vëzhtirë. Po, po, po ka pasë venë atjera. Po edhe disa njerës nga njëre ka narështë e këtë një djetarë nga të banë dhe e në në kuar ka në thonë Hoj, oh, fatkeci nga njëre, po gabojnë për po shojmë me Zotin. N në u dhe mila, këshpa besim, kjo dole për i fese. Po gabojnë përna Vjena, kur po bëndë të një po e di që duhet më duroj e di që do më keni përmbatur po ja moment është ai taj... pse a ka atë kanë duhet një herë atë kanë duhet një herë më shoh në kriterin pse pse pse as në moment nuk vjen as në moment as to kamerë nga se pëimran është ai që qe... ta menaxhon momentin edhe ga, ga të gabon as gabon i redhen ku më gabon gazetë kembrash më shpejt sera guimi as të robë Në sërë, nga se në edhim, funksime shpejt të trunit. Apo, ti e ki instalu këtu. Do me dhoni qka, aj parase, gjuja televizë, me shmëfyri, aj thot, aj din qka të gjenë. Nalët. A ne i kërkujmë të instalu, të bëslojnë një ndinjën një një e tjilë, po në portë më alonjë në gjerë alë një hu. E në kuptim pozitiv, para se të kalujmë të uh, kërsnimi. Flesme i nëkurajimin për qeni dërushëm. A dhe që fërëtë Allah jalla vërë për atë që bëjë sabër? Allah hëtë inëma ju efe s-sabiru në ejerën unë bi gëjri hësabë. Shë këa një Zodë jalla jalla alë hu që është gjëzë gjëzë është ndorën e ti. E tërë është të kë aji. E et tërë është e ti. Aji thëtë pa tjetër. Gjesëse. Do të ju kompenzohët durimtarëve shpërblimi për palogari. Nuk mund, mund t'jo apërmetim sa u japion e juën. Në që se themi 100 mjera, 1 milion eura, themi miljardët dollarë e, dollar e euro, ne kemi kufizuar. Apo? Ndë Allah Gjellio Wa'ala na mëteon që t'jeme të drushum dhe na garantën se për bandërimi është i shpërblem i pa kufi të kaj që gjithë ndurë në ti. Se gjithë i varë me dhëmë, pa kufi, këmë ndimu. Ajë kufi në ti është, ka kufi. Ajë pa kufi rëti, ka kufi. Apo? Po Par porona i çite kaj skoku ka fi azaj thot pa kufi. Sa është ajo që lëvizot ndarrohet. Sa kumësh mbyllë allahu për një ditë ta gjerimet. Çi duron prama. Para Allah. Ky nuk mund nuk mund të kalkulohet këtë bota. Andaj ato kohat e besimturën kë drejtim. Se Allahu e pagun shumë, është motiv më i madh. Pastaj për kë po duron? Për kë? Në çfarë se për shembull, ëh, nëna të rrin pojon për femina s'oj. Ai duket i rend ky durim? A e përmban gamozhume? Absurdist. Për ku e dinit kësaj pse? Thotë, të njëjtën gjëm të kërkuat për s'oj. Ta bën për ndonjë fëmijë tuaj, nuk mund ta bën. Jo. Po ku mund ta bën? S'ka motiv. S'ka. Pse unë tri po ju për një fëmijë në kostoi im, nuk nuk apo, nuk ka motiv për këtë çështje. Andaj besoqet për kë, për Zotin. Ja vlen. A nuk e ulin për Allah xhallehu ala me lon xhumun? At folim se vën. A nuk qalbim për Allahu xhallehu teala im haramin çaje të tkënosht? A nuk qalbim për Allahu xhallehu wala kur ajt na sprovon të dëgjojmë për ne vë atë çata e zgën dhe e tkënosht? A nuk qalbim? Ja vlen. Kjo është mëti imam. Për kë? Për Allahun xhallehu teala. Kushtet e shpërblim? Pëdyshim. Pëllogari. A do të thotë e treta që na bën na motivon për sabër gjithashtu ato të shikojmë se çfar fitojmë nëse durojmë dhe çfar fitojmë nëse nuk durojmë? Çka? Çka ata që e ka bërë përshambull Zino? Çka pa pasoi? Ata janë vjedhur dhe kanë harxhuar dhe kanë shpenzuar. Çka pa pasoi? Ku është? Ku ku ka mbet knejtia atëherë? Ka shkuar. Ka mbet freskia. Ku ka mbet knejtia tyre që nuk ka gjururën Ramazan dhe u shkoi hoç? Ku ka mbet knejtia? Ku ka mbet freskia që freskosh me ujin ditët e, e vapës në Ramazan? Ku ka mbet? Vullë prap ka ne ujin me piujtat. Pra, pra. Sa, nice, gjithmonë ku ku është ai? Ata që flajnë në masë të sabaut. Ku është ndësia gjumit të tyre? O pa të kanë me flet, më të quhen edhe më të raskapitur. Pa nuk ia vlen, valla. Shikop, durimi është pak hidur, i hidhur, por pasojë di ka të ambla. Nëse asht ke durim mund të jetë e këndshme për momentin, por pasojë di ka të hidhura. Në një sekondëta. Prandaj duhet të sikuar në pasojë atë momentin. Njerëzit e mençur durojnë në momentin çet kënd pasoj ato këndshme. Ana njeriu pse mëson. Le zon 10 or, pse? Delt, shetite, knoqet, pse se që del të shëtitë, të kënaqet, pse mëson do të thonë. S'është person një ditë sinte. Ta ar, pasojat në të mirë. Po po, kjo është e mirë. Po, pse pun toni llodh më punu? Pse? Pse më punot atë or punë të rënd fizike ngarkuar, pse? Ka se fundi mujt është pagesa. Andaj për shkak të pasojave të mira Duran, a dhe dhe kërdu tjetë e të rjeta jonë, jo të nangulfat momentit saktuar dhe dhe, dhe të zhytemi një moment saktuar, apo që të humbim kontrolën, por momenti tjetë i, i, i, i kontroluar më durim të të e, e fitimi, fitimi është të këpasojat, dhe pasojat e durimit janë një motiv i radhët që me lejnë Allah Gjellonë në bënë qëtimit në rrushëm. Amin, Allah që më letë e që. Në ismi i Allahut, derof. Të cendrohemi të rfondet. Allahu në lart. Amin. Hamdyesoj Allahun. Mirënia e cilësisë morale në misionin të të e tij është Allahu. Shpresojmë inshallah Allahu. Allahu. Të ndërmërmiç. Durimi është momenti. Nëse duron, shpërblehesh nga Kryeusi me shpërblim pa kufi. Prandaj durimi nuk ka kufi, shpërblimi i Zotit nuk ka kufi. Allahu na mundson të gjithë dhe të në këtë të përfitojmë këtë cilësi morale praktike në jetën tonë, në lugun tonë drejt Allahut. Qofshin kujdesin e Zotit. Takojmë misionin radhas me një cilësi tjetër praktike për moralin ton. Selam alikum u Rahmetullahi u Berekatuh.